بسم الله الرحمن على رسول الله وعلى اله واصحابه وسلم وسلم تسليما كثيرا سبح ربك بالغدعانه اذا استصرات سنه الله في سن النبي محمد صلى الله عليه وسلم كما وزيشن الله تبارك وتعالى يا ايها الذين امنوا تقوا الله حق ولا تموتن الا وانتم مسلمون Bojte se, Allah, jer lašanuhu istinskom bogobojaznošću i nemojte umreti osim kao pravi muslimani. Allah i bar ta'ana morimo da nas učinebani koji ga se boje istinskom bogobojaznošću i odvoreni koji će umreti kao pravi muslimani. Draga braćo, večeras ćemo početi sa kretkim komentarom na dijelu Al-Ussuru 3, 3 načela, za koje se nadam da ćemo ga inša Allah u nekoliko predavanja smo već tumačili nekoliko puta ako bio tumačo, bio bratsko, nisam bio sam ja taj koji ga tumačio bila su druga breča pošte brat semir. Mažutim je želim, ne sam pojeo kod da kažem da u jedan od osnovnih dijela iz oblasti islamskog vjerovanja. I nakada je ulema znači u radilo tako da kažem tumačila svaki put kad bi ga završila ponovo ga počeo. Zareme Šeha Muhameda ibn Ibrahima al-Šeha, koji bio mufti prije prije Šeha bin Baza, znači za njegovo vrijeme ima, su imami skoro poseso kog namaz automačno su tumačile ovo su automačno uvodje također ovo dinos je nekada učio na pamet znači da to sve kratko na čučulu se napune tako da da čovjek ima da kažemo osnovne postavke iz akide u svojoj glavi u svojoj glavi u svako u doba u svakom danu ovo djelo kao što znate napisao je jeh ko sam muhammad ibn abdullah ibn abduh rahmetullahi alayhi I ovo djelo je napisano, da tako kajemo, znači za obyčni svijet. Možutim, kao što se ukoriste ovo djelo, znači obyčni svijet, isto tako i ulema se ukoristila od obo djelo. Kao i druga djela, šeikha Mohamad ibn Adulloha, bihrahmatullohi alaihi. I naču kratko, da kajemo, šeikha Mohamad ibn Adulloha, bihrahmatullohi alaihi, je bio alim sa arabsku polu otoka, koji je živio v Ramanu, kada se proširilo Mnogo, znači, kada se širk bio uveliko poširio. Kada su ljudi tawafili čak oko kaborova. Kada su ljudi tawafili oko kaborova. Kada su ljudi dozivali one koji se nalaze u kaborovima. I e tako dalje, i tako dalje. Znači, kada su bilo rasprostranje razni vidovi širka. Naravno, sada ovde nevrmana da govorimo o biografiji šiha Muhamdu Abdul Wahhab, rahmatullahi alaihi, jer je govoriti o njegovom životu, o njegove biografiji jako biti. Zašto? Zato što danas u ovom vremenu, kada se neko, poziva Kur'an i sunnet Allahu poslanika sallallahu alejhi ve sellem odma su karakteri što kao da habije odnosno kao sledbenik Muhammeda ibn Abdul Wahab rahmetullahi alejhi. Međutim kod ideja kada bi videli život šejha Muhameda ibn Abdul Wahaba on ušte pozivo na čvideli bi tako da kažemo jednu ili je pozivo borbi protiv shirka. Nije ljud pozivao da slijedi jedan određeni mezhab na primjer u fiku. Oni govore za sebe ja sam hanbeli. Moju ti meni ljudma na znači što napominja sari koji mislim da su bili. Nije ljudma koji su bili hanefijskog mezhaba, govorio ostaviti hanefijski mezhab, niti koji su bili šafijski gostavi, niti manje. Nego čak sve više govorio ime po, po ovim pitanjima, a kojim vam govorim, vratite se na knjigu hanefijskog mezhaba vidite da su njima nalazi isto ono što ja pozivam. Malikijama je govorio, vratite se na dela Malikijskog mezaba, vidjet ćete ono isto što ja pozivam, šafijama isto tako, hanbelijama isto tako. Zato što se svi imami složili znači, oko ovi stvari, a to je štetnost širka i opasnost širka, i da širk izvodi za Allaho i tabare koja ta'ala vjere, i, znači, o važnosti tevhida jer su svi Allaho i poslanici, salavatullahu wa salamu alihim, znači, počeli da pozivaju, da, počeli da se pozivaju, prvo sa, sa čim su počeli da pozivaju, jeste da pozivaju da temhida kada je eh, jedno vrijeme šejh Muhammed ibn Abdul Wahhab rahmetullahi alayhi je znači ljude pozivao samo govorom znači nije imao vlast u svojim rukama pa ljudi gledaju gledovo kako tavafe oko Kabe rova a ljudi im nije moglo ništa drugo osim da im kaže da je to širk da je to opasnost međutim poslije toga kada je emir Muhammed ibn Saud kada su sporazum šejh Muhammed ibn Abdullah rahmetullahi alayhi da širi da uhunako kako koji širio poslanik sallallahu alayhi wa sallam A to je da kada im Moholas svojim rukama, znači počo da rušite ta turbeta, znači da rušite kako na nakon kako je došlo usunat Allahu pokosnika sallallahu alejhi ve sellem. Tako da Allah tbarak ve taala nego insebuju očisti arapskog arapski potok od svih vidova, od svih vidova shirka i kufra i tako takvada. I zato su oni posle toga pisali, razni mislaci razni učinjaci Hanefijskog i Šafijskog i Malikijskog, misle da su wali nego daamu i da su wali nego poziveno sa i sa timom daš. Pa dobro. Dakle znači, sada, znači kao što sam rekao, nemam vremena da govorimo dugo i na o životu Šeha Muhameda Abdullahah bin Abdul Wahhab istino zaslužuje, znači da se o njemu govori. Ko želi da više o tome jer sam rekao da je ovo kratki komentar, ko želi više da ovo ovoj tematici, pročita koga interesuje, neka se vrati na knjigu Islam a, a, Islam an-Wahhabism, mislim da se tako zove. Protako ima ona na zelena knjiga. Znači koja je napisana o životu i opoziciji odnosno reformi Muhameda bin Abdullahah bin Abdul Znači gdje je dođeno, znači, gdje su spomenute šubhe dileme koje su spomenuli, protivnici ove dave i gdje, gdje se spomeno odgovor na te, na te dileme. Druga stvar koju želim ovdje da spomenem jeste da kažem da današnje vrijeme, draga braću koje živimo, je takođe vrijeme u kojima ima ovih pojava, u kojima ima ovih pojava na neveliko, a to su pojave širka. I zato stvari širka, znači nisu to stvari koje su zaomalovažni, Naci pogledajte samo kod nas ovde. Naci ima zvanično. Po zvaničnom kalendaru Islamske zajance, znači imate nekoliko takvih mamluda ili ne znam kako bih bi nazvao, znači ti praznika, znači na koji ima se ni više ni manje nego čini veliki širk. Naci to je stvarnost. Naci može li koreiz da su blagaju ni čini veliki širk. Može li koreiz da snijetni čini veliki širk. Naci ovo sam pričam ovde, znači ono da kažemo bez ikakve prisrasnosti, bez da hoćeš da kažeš da čini e, kofer, da čini širk, nego govorimo pojavi kao poje. Može liko to reagirati? Nakon će reći dobro, to je obični svijet. Obični, neobični svijet mi. Hoćemo da pozivamo obični. Pa ja šta hoćemo? Nego da ovo je dala, dođe do svakoga. Iko je obični i ko nije obični. Znači, postoje, da kažemo, jasni vidovi širka koji se činu Allah. Mimo toga, za danas ne postoje organizacija, za danas ne posto organizaciji, fondacije i strane, kako pojedinci, tako ličnosti, koji pozivaju U stvari koji je otvoreno mogu reći da su širka, naravno da postoji. Spomenuo sam vam na čelo pitanje stranci, molla sadrag gdje se kaže mogli li da dovidite Hazret Fatim. Da kaže tamo dovi. Al znači, što ako se više štaje? Šta je loše u tome da doviš, da doviš Fatim. Ma znači, što ta ta fondacija? Fondacija oko koje možemo videti to su neki ljudi sa nekim akademskim zvanjima. Znači, A što to je svarno srni? To je svarno. S druge strane, ako boj da možete za par dani izaći, jedan tekst koji se napisao <coughs> mislim da će biti pod nazivom Novi Hamzavije. Znate mi da je ovdje nekad ugozim da je bio jedan poklik koji su se zvali Hamzavije. To smo čitali kroz historiju manje više, znači bio jedan Hamza onaj, Orlović koji je počeo sa širenjem svog učenja na Čukratko ćemo ovo, pa ćete imati priliku to da počitate hoćo se širijemo suo učenja na znači, džukovskom bio znači jedan sufijski tarikata osnov je bio Bayramlija ona je Melametija. I onda je, dok nije došlo do da kaže to njegovog tarikata koji zvala Hamzeli. Uglavnom meni se znači u tom rme on je počeo da se širi znači, o, znači bio u Istanbulu pa i došo u Osmansku počeo da širi to svoje učenje. Gdje je bilo raznih vidova dalaleta i za bilo da među među tim naj da kažemo stvari koje su bile eh, najprisutne je bila ideja vahdetul wujud. Znači, Ibn Arah je bio učenje da Allah tala, pustio sam. U svakom slučaju tada je ulama, znači domaća odde ulama, skočila oprotiv njega. E, među njima je bio Bal Izaade, znači, jedan poznati Bosanske kade u to vrijeme. Također načel, načel oni koji su bili protiv takvog pokreta je bio Hasan Kjafija Prusčak koji su rekli otvorni da je tada čovjek nevjernik da oni koji ga slijedi da su mrtili. Zatim je Sar došla do Istanbula do šehu l do sultana i sultani slavu firmane da se uhvati taj hamza i da se dovede i da se pop ubije, znači da se ubije kao mrted. I oni je uhvaćen i doveden u Istanbul. I tamo je tadašnji poznatiji šehu l-Islam Ebu Saud. Ebu Saud je bio jedan veliki anin koji ima jedan, znači veliki tefsir, poznati, mi smo ga na fakultetu, mislim na treću, na četvr godine, mislim na treću. Ebu Saud je tada izdao fetvu i kaže u svojoj fetvi, kaže na osnovu svedoka koji su Znači ustanovilo se da taj čovjek govori to i to i kaže na osnovu toga ja donosi infektu da je dozvoljno ubiti ovoga murtada i on je ubijen tada. Međutim, ljudi su, da kažemo, bili zanijeti sa njegi. Znači, to da se prenosi i kažu da je da mori kada je vidio kako mu ubijaju šehe, kažu da je izvadio nož i sam sebe zaklo. Znači, rekao, kad ide šehe, znači ide Demijal. Sidi koliko su svoje sve. <laughs> koliko su volili šeha. Dobro. Međutim je hođe sa bitno, to se je spomnilo kad kao jedna istorija činjenca, kao nešto što je bilo u istoriji. Danas, danas se pojavljuju ljudi koji pišu studije da kažem o tom pokretu Hazije, međutim ne samo da pišu studije, dobro samo se može pisati, nego pišu studiju u smislu kako je znači kako učiteljna pravda tom tom Hamze. kako bosanska ulema nije bila tolerantna, kako je bila konzervativna kako bila samahele sunnetskog pravca je tako dalje i tako dalje to je, znači tu je studi napisao na še što je izlazio na, na televizor na kukaljica. Međutim što je još sad tu problem? Znači sad je problem što, znači, ono što onaj koji pohvali, koji je da je to učenje bilo, da, da je to, da to dubina, dubina islama i ovaj Reši Dhafezović, znači Allah umušti. Onaj, znači jedan batinijski pokret, znači jedan znači, pokret znači, koji krije, znači drugo nego ono što je ispaljava. I sada se taj Hamza Orlović staje pokret naziva šehidim, naziva ga doktor, naziva je ga šehidom, naziva ga revolucionarem, naziva ga ne znam kakvi imel. Jedan sufijski čas spis cijeli broj posvijetio <coughs> Hamzevijama i ovom Hamza Orloviću. <coughs> <coughs> <coughs> I slihovi na njemu i pohvala na njemu. <islihovianjom>, <coughs> znači učenje koje je na prostoru Bosni-Hercegovine, od sranih doma, da kažemo, prije do 400 godina bilo okarakterisano bilo kao kakvo? Kao murtetsko učenje. Znači bili su murtedi, hreza a čine kako je potpuno izašao izašao je. I sada ja dolaze ti takvi i govore i kada se osuđeniho govor kaže kaže se to je sloboda mišljenja. Naši ma jedan samo čovudu ima jedan kaže kad su oni master skeliski kaže nego govorili kaže kako je lep kaže kad je bio šredit kaže tad neko kaže ukrade kaže otk njum ruku kaže ajna na drugom kaže ej kaže Jakobina kaže sada pitok kaže Kao da sad hani kaže, pa da kaže ne prima lijevo ni desno, ni drugu ruku. A tako ljudi kao da nekada vrijeme, znači da je sada vrijeme bo su je Hasan na kafić pruša tako, znači bog znađem bila glavno nik i danas govori onako, tako tako. A znači, što se navodi znači u kojem kontekstu? Znači da vam kažem zašto je potrebno draga bračo, Znači govor o tenhid i zašto je potrebna važnost, važnost akide. I zato znači odgovaranje novatarima i ovakvim pravcima je obaveza. I zato učenje, međutim, nema da kažemo stvari koja je bolja i efikasnija i koja je da kažemo rak rana ovakvim učenjem i ovakvim zabludjelim osobama, osim kada se uče dijela, dijela iz akide. Jer košto je jedan ših, medijini ših Abdu'l-Aziz Kari, ove metnove, ovo je osnovna dijela iz akide, govori i kaže to su bombe. Znači dijela iz akide bilo u Solu Hrata, tri načela ili tahavijska akide, ili vasitijska akide. Izučavanje i učenje, i učenje napamjeti dijela, kaže to je bomba koja se baca. Znaci bomba koju baca što je na znači, pogledajte danas govori ljudi ta tahaviska, kida tahaviska, kida tahaviska, kida. Razumiš kad počo to znači vidio da sve to udarci znači ka udarci ka ka novataram. Izato opet kaže zato je važnost učenje izučavanje, diela, ehli sunnata, al i izučavanje dijela ehle sunnatu al-jamaat. Izato on kaže čak šta više ako ne možete cijelo to djelo učiti nauči taj. Nauči da određene pasuse Da znaš sutra reč kaže su u tom dijelu tako i tako, kaže su u tom dijelu. Znači to su dokazi, znači to su stvari. I zato su ove stvari, znači sablje koje su upućene ka, ka, ka Novotarjima. Još jednu ću stvar ovdje spomenuti, što mislim da je kako biti. A to je draga vreća zato što danas kad pozivamo u vjeru, u stvari oni koji pozivaju vjeru, ljudi pozivaju različitim stvarima. Istno je sve to u osnovi šala hajde, islam. Međutim, čovjek osnovi poziva kome je Allah i poslaniko sallallahu a.s.w. Ne može čovjek pozivati nekom cilju da njegovog poziva bude pozivanju nekim džamaata. I odbrana tog džamaata pa makar i kada je taj džamaat u krivu. Niti da kažemo miješamo kruške i jabuke. Znači miješamo islam sa demokratijom, islam sa ovi, islam sa ovi. Znači, musliman poziva Kur'anu i sunnatu Allahu oposanika sallallahu alaihi wa sallam. On vas spominje zato što imate danas džamaata i pokreta. Znači, koji kaže pozivamo Islamu. Međutim, kad vidiš njegov govor, kada napriviš jednu analizu njegovog govora, na uzvi biljah i ta'ala dolazi sa stvarima koji su kufe, koje su na vjercu. Da Allah te barak i ta'ala od toga sačula. Danas vidiš čovjek izađe i kaže jedno, vidi da to nije dobro, da se ljudi digli protiv njega, dođe promjeni svoj govor, kaže Nisam ja to tako A čovjeka govori istu, znači on govori istu, znači ni, znači ni. Ne. ne interesuje ga šte, šta će ko reći, ako, a, a, ako Ali vidi da treba reći određenu stvar. Reći određenu stvar, pa makar sam. Zar Mahmed kad je rekao, zar nije sam? Sam ima Mahmed ostao. Nije rekao, pa skonto, kako je narod drago, pa onda došo da malo izmijenit. Ne, ne, to je tako, pa šta? Nek se nađe, kako se nađe. I zato... Lijek za sve te sari, draga braću, jeste učenje. Ovko o čemu sad nevoje. Dobro. Znači, vodijelo je vseh u tera, tri načela. Šiih, rahmatullahi, aleihi, aludi, rasati, na tri sari za koje će čovjek biti pitan A to je kod je gospodar, kod je poslanik i šta ti je vjera. I je došao do čovjeka da bude ispušten u kaburu, da će biti upitan zašto. Da pa će doši dva do menika koji će biti pitan je gospodar, kod ti je vjera i kod je poslanik. Pa radi važnost i bitnosti ove stvari, zato što će čovjek, ako se držao radaj, odnosno ako se držao, ako je postupao shodno u ovom znanju, Allah Đerlašanu će mu dati da odgovori na to pitanje. Međutim, ako čovjek bude imao informacije, a ne bude imao dijelo, Allah Đerlašanu mu neće dati da odgovori na to pitanje. Jer odgovor na to pitanje neće biti shodno informacijama, namo će biti shodno u svom dijelu. Odnosno, shodno, shodno onome što si, znači da kažemo, imao u svom kreditu. Načinom što suštedi shodno tome, ćete biti dato da kaže šta je odgovor. Jer kolko je ljudi nevernika, liće ne znam koga, koji znaju da muslimana kupitaš kom je gospodar da će reči Allah. pot je fasanih muhammed, koja je vera islam. Mađutimu kabru to neće bitako. Nego će Allah, jelala šanuhu, dati čovjeku da odgovor i ushodno kaka je bio na dunia lako. I zato kaže Allah, jelala šanuhu, suuri Ibn Ahim, yuthbitu Allahul lezine aamanu bil qavli thabit. Allah će učvrstiti postoja na om ko nei koji su vjerovali. Dači Allahu dželle šanu džbi. Najvažniji su stvari Šejh rahmetullahi alejhi je nazvao odelo tri načela, tri osnovna je pojasnio ukratko. Šta znači vjerovanje? Šta znači to da ti Allah gospodar? Šta znači da ti je poslanik muhammad, sallallahu alajhi wasallam? Šta znači da ti je vera islam? Jer vrijeme rušija rahmetullahi A Adana isto tako kome što kažu arabi, ma asbahal yawm bil bareh. Kako, kako li danas no bilo jučer? Kacedu su tada govorili la ilaha illallah muhammadur rasulu od ali Isus znamo značenje toga. Govorili su Allah nam je gospodar, ja nam je Isna poslanik, a nisu znali značenje toga. Pa došli došije na jedan sav način da pojasni ljudima šta to znači. A ljudi primijenili što je počeo da tumači ove tri stvari šta znači da Allah gospodar, da je poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve serm da ve da, da kažemo tri kratka uvod. Pa ješih rahmetullahi alejhi poslan su poču oreč ma Kaže, znaj Allah ti se smilovu da nam je obaveza da naučimo četiri stvari. Znači ovo je prvi uvod ših. Znači znaj Allah ti se smilovu da nam je obaveza da naučimo četiri stvari. Zato pogledajte ovde, znači način sa kojima je ših poču, jeste da dovi za onoga koji čita njegovo djelo koga je uča. uča. To je da kaže znaj Allah ti se smilovu. Anahu jedživu alina ta'allumu arba'ina sa'ilu. Da nam je obaveza da naučimo četiri stvari. Pa reko prvo el il ilm. Znači kaže prvo je znanje. Wa huwa. Pana protumahčio šta je znanje. Wa huwa ma'rifatu Allahi. A kaže to je spoznaje Allah. Wa ma'rifatu Rasulihi. I spoznaje Nego poslanika. Wa ma'rifatu dini l-Islami bil adilna. I spoznaje vera Islami bil adilna. Sadduh kazima. Kaže al-amalu bihi. Kaže drugo je? Kaže rad potome. Wa thalifu ad-da'vatu ilaihi. Trče je pozivanie katome. والرابعة الصبر على الأذى والچتورة هي صبر относوى السرقلينة لا ندى شما والدليل على ذلك أدوك استمعي سورة والعصر قال والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواسوا بالحق والتواسوا بيسر تاكو <تصفيق> مهرمانا <تصفيق> چوهي کويسن نغبيتك وسموني کوي بيرو ودرادل أجيني وي کوي يدرگيما پرقررچوا Quando spomenu reci Mama Shafi imam Shafia kaže لو ما انزل الله على خلق حجه الا هذه سوره لكفته da Allah jalla shanu ni i bi avo stvorenima osim ovou suru bila bim dokas odnosno bila bim dovoljo to jest bila bim onda pa se to ga je spomenuo riječ mama Buhari je kaže da ima وقال البخاري دائما بخاري ركه باب العلم قبل قبل القول والعمل po glavnje da je znanje prije riječi djela a dalilo ala zalika do ka stome surje c Allah taborik va taala fa alama anhu la ilaha illa Allah wa astaghfir li dhanbik kaže znaj da nema drugog kristijskog božanstva sam Allah traži oprosta svoje grije ovo je prvi ugot znači gdje Prvo je važno znanje. Prvo je da čovjek od sebe ima znanje. Draga braću, čovjek ne može obožavati Allaha Allahi osim sa znanjem. Mađutim šta je to znanje? Šta je to osnovno, odnosno prvo, najvažnije znanje? Jer da čovjek poznaje matematiku, to je znanje, da poznaje geografiju, to je znanje, da poznaje historiju, znači to je znanje. I sve ono u osnovi što koristi muslimanu i muslimanskom društvu, sve je to pohvalno znanje. Mađutim šta je ono prvo znanje koje se traži od insana? Znači koji se tražio cokoga, to je da znaš, da spoznaš Allah, ta. da spoznaš poslanika sallalahu sallam i da spoznaš vjeru islam Da naučiš o tim trema stvarima. I onda pogledajte o važnosti govara ših, da kaže bil adillah sa dokazima. I zato ovo je ona bomba, što sam vam rekao. Bil adillah sa dokazima. Znači da znaš, veru, mora, da u vjeru moraš učiti sa dokazima. Da je vera kaže Allah, kaže poslanika. Da je vera kaže Allah, kaže poslanika. I drago, ora ću ovdje, znači, da neko me ne prilješeta, ne dođe šubha. Znači, kada kažemo traženje zdanja i traženje dokaza, ne mislimo potim da čovjek sada krene da završi medresu, da, da upiši islam, fakultet islamske nauke. Ne. Znači, znanje islamsku Jednostavno. Kao za sve stvari što odvojiš vrijeme, tako da odvojiš vrijeme za učenje ove vire i da naučiš ovo vire. Naravno, prije su stvari bila mnogo, mnogo, lakše, mnogo više omogućene. Na je da dana imaš internet da imaš, a međutim prije su džamije da kaže Moslbi ili univerziteti fakultetu. Jer prije velika ulema je izlazla iz halki koji su bili u džamijama. I u džamijama su prije obijeg bilo predavanje. Po se namaza bila kratka predavanje, duža predava. Čovjek dolazeći na namaz mogao je dosta toga, da, dosta toga da nauči. Dolazeći na namaz mogu mogu danas je to malo težan danas nažalost nema predavanja po zajamjima i tako dalje i tako dalje Međutim i po pet čovjek može znači ko želi on to može I zato znači čovjek od svog vremena mora da odvoji da nauči o vjeri da nauči prije svega stvari koje su vezane za njegovo vjerovanje za Akidu supostavne stvari koje su vezane za fik znači kako da se spanja namaz mora da nauči osnovne stvari koje su vezane za uzimanje abdesta za taharet kako da obaviš namaz ako imaš metka, da naučiš kako da daš zakjat A imaš mashimet kada odeš na hadž kako da odeš na hađ? kada dođe Ramazan da znaš kako da postiš i tako dalje i tako dalje. Naći stvari su jednostavno nisu, nisu teške. Hajde znači, ti pogledajte ovde. Naći ovaj govor Šeha bil Adilla Sadok Kazima. Naći isključuje takajemo znanje koje ljudi misle da je znanje ono nije Islam. A to su razne novatarije, razne izmišljotine, znači da ljudi predstavljaju da je Islam ono nije od Islama. Da ljudi misle da od a ono nije od Islama. I zato od men heđo ahli sunnata val džamaata, kož sam vičer mi ukratko ukazuo, a to je da u vremenu fitne zna važnost uleme, da vsako vremenu zna važnost uleme, posebno u vremenu fitne. I da zna od uleme ko je ulama. Da zna od uleme ko je ulema. Jer i ovi koji kažu da, da, da dozivaš hazreti Fatimu, i on se u nekim krugovima smatra ulemo. Međutim je to ulema? Oni koji, ljudi ne bi tawafilo kukaburova da im nije neko pod navodnicima od ulami ko tawafi jako kukaburova. Koji smata nam narodu, obratite pažno. Ljudi ne bi, noge jasari ne bi činili da ne bi našle koga da im to okaže. I zato oni koji, znači od pravce hali sunnata wal džamaata jeste, da zna razvojiti od ulamu od onih koji nisu ulama. I zato, koji ulama? Nači, ona koja na Kur'anu, koja na sunnatu Allaho wa Pesanika, sallallahu, sallallahu aleyhi wa sallam, sallam. I zato, je velika važnost muslimana, zapamte, znači da u ovom vremenu bude u vezi s ulamom i da zna ko je ulema. I da se u važnim i bitnim pitanjima vraća, vraća na govor, vraća na govor, vraća na govor ulami. Druga svar ko je spomenuo šir, kaže bihi, da čovjek potom je postupa. I znači tu je važnost dijela. Kaže treća stvar, pozivanje ka tobi. Znači, draga braćo, ovdje želim samo da kažem znači, da pozivanje ka Allahu tabaraku wa ta ta'ala nije ogrančeno samo na one koji su narodni poznati ka ulami. I onaj koji su lama znači koji su lama po Kitabu i Sunnetu, ne. Nego čovjek shodno u svom znanju mora da poziva. I zato danas mi u ovoj sredini pogledajte. Znači danas mi, ako svi nećemo pozivati ka Allahu, tebara i tebara, ako danas svi nećemo govoriti o Islamu, ko će govoriti o Islamu? Znači danas u ovom vremenu, znači gdje se toliko okupilo stranaka, strana, kufra i širka, od ateista do komunista, do ovi, do oni, do novotara, do rafidija, do ne znam koga. Znači ako mi koji ko Inša Allah i ta'ala na Kur'anu i sunnatu, ako mi nećemo pozivati i okupljati se tamo gdje se govori o Kur'anu i sunnatu, ko će pozivati kato me? Uđutim svi mi možem, ne, ne treba misliti čovjek da je tu ostan. Znači vsak od nas je u stanju, kad je predavan ljudima dvojicu, trojicu u svoj raju da je dovedeš na predavanju. Vsak je stanju, ima do sve knjiga koje se dijelaju besplatno da uzmeš, da, da u stanju preko Facebooka da nekom je počeanje neko, neko hajde preda znači koje može biti sutra sebe da se čovjek prati Allahu te bare. Svaki ustanju da nađe važnost namaza i e da pošalje svojim prijateljima da govori važnost namaza. A ćemo i koji ko smo sve ustanju, međutim i mi nismo svjesni važnosti obaveznosti pozivanja k Allahu te bare. Kažeš je dalia war rabi'atu al sabr ala al-adha. Naći sabur na ezitu. I ode, znači da se Allah dželle šanu musliman šejf kada je ovo na početku Boga. Znači koliko je danas ljudi, znači pogledaj, danas ima ljudi ono o čemu smo ičer govorili, kako pojedinac, tako čak i oni koji pozivaju ka Allahu, tako međudajama, koji misle da, da čovjek kada poziva Allahu, da da ne treba tu, da ne iđe na neke naugodnosti. Vrlo malo prvo čovjek e, svoju mudrošću, znači mudrost je propisana u Islama zašto, da ne iđeš iđe, ne na neugodnosti, ako dakle, vidiš samo čovjeka da radi nešto što je haram, znači mudrošć ćeš mu to reći da izbjegneš svaku neugodnost. Međutim, sami samokretanje brać ovim putom ono mora mora da dođu neugodnosti na tom putu. I zato u ovoj suri Allah je izlašanu ispomenuo tu stvar kao četru svar i to na kraju i e koje jedne drugima preporučuju strpljenje. Kao da nam Allah je izlašanu kaže da ne može biti ni imana, ni dobrog dijela, ni daveta, posebno daveta bez ovog ezijeta. Bez ovih neugodnosti. I zato i zato sabu. Da nešto što što čovjek mora. Naci je nešto što čovjek mora da sabura. Da ostane na svojim da ostane na svojim principima. Jezatro sariko pojedinac kad krene na na poteškoć. Pogotovo onaj koji poziva ka Allahu tebarake ve taala on mora da na na poteškoć. Pa zar imate poslanika među poslanicima a da nije krenuo da nije naišao na poteškoć. A pogledajte koliko su bili blagi. Hostelinati stvorenje blaže I je blago se od Allahog Rasula, sallallahu arihi wasallam, neći. Hoćete li naći čovjeka koji je naišao na tolika poteškoća? Koji je toliko iskušan? Svi noć sam spomenuo što mu se je sve činilo. A koji je toliko bio blag. Koji je toliko šta? Koji je toliko bio blag. I zato je, znači, nešto što se ne može razvojiti od ovoga puta, od po, puta pozivanja ka Allah, tabarak wa ta'ala, je da čovjek naiđe na poteškoću. Pa pogledajte, imame mezheba. Imam Alik udaran, Imam Ahmed udaran, Imam Nebu Hanifa udaran, Mičovan. Sisi su naišli na poteškoće. Ili oni koji su pozivali ljude koji su bili na širku, da dođu u tem hit, ili oni koji su pozivali griješnike koji su pošli ka to putem, sisi su naišli ne na neke poteškoće. Neki su bili, da kažemo, izbjegavani, postavljeni, margin, stavljeni tamo na, na margine, neki su bili, međutim, sisi su naišli, sisi su bili naišli ne na neke poteškoće. Isato čovjek to treba. Isato znači čudice je danas kada ljudi ljudi koji hoće da govore ka da govore o Allahu da pozivaju Allahu, međutim misle da, da da neće najče najteškoće. Jel kad najjunani koji je poteškoće počnu, počnu da se mijenjaju? Počnu da mijenjaju svoje stavove. Počnu da mijenjaju svoje principe. Nije da reči neke određene stvari. Mo, može biti da čovjek određenu ne, neki broj stvari da promijeni kod sebe. Vidi na primjer, međutim da čovjek osnovno mijenja svoje principe. Znači, to ne može, ne može drago obraću da se desi. Međutim, oni koji su krenula pozivaju, nisu dobro sa, sažvakali ove stvari o kojima sada ovdje govorim. A to je da mora čovjek, znači koji poziva ka Allahu tebareku ta'ala da ne da na poteškoće. Zar može sunnat i bidaat da se nađe, a da se ne sukobe? Da se nađu oni koji pozivaju kaburovima i da nađe se oni koji pozivaju Allahu tebareku ta'ala jednom je, a da se ne sukobe? Znači, ne može draga vraću. Normalno čovjek u tom vremenu fitnelu i tim teškinom mora da ostane na sunnjata Allah. Uposlovno, uposlovno, uposlovno. A to je da ide li ostaneš blag i mudar i lijep. Međutim, da ostaneš na ovom putu na kojem jesi. I danas ljudi, pogledajte, ovdje želim da vam kažem jednu stvar koja je bitna da zapamtite. Svakoga koga muče problemi današnjeg umjeta, stanje ovdje kod nas. Danas se veliki broj ljudi zaokupljava, odnosno zaokupio se ishodima i rezultatima, šta će biti. A nije se zakupio, kako da se ponaša še odatum momentu. metu. Nači nana mai da se ponašamo onako kako nam je nareje no kur'anu i sunnatu. A Allah je šanu če biti tajku koji če dati rezultati. Po sanih sallallahu alihi wa sallam ljudi su mudala zelic, što se spomeno sino, in nudili razne stvari. Pociti po sanih ku arihi wasala, nije bila briga kako če biti isud. je bila briga da ustane napravu putu, fa istakim kema umird. I ti je ustano enako kako ti je naređeno. Pa je Allah dao da je došao ishod kako je došao. Da su ljudi u skupinama počeli da ulaze u Allah, a danas ima oni koji gledaju u us ishode, pa ne mogu nikoga da... Jel da kaže mali broj ljudi da privuku u svoju vjeru, da privuku na, da, da kažemo vjeru, ili da budu, da kažemo na vlasti jedan određen period i, i da ostanu. Zašto? Zato što su gledali tamo u ishode. I radi ti svoji izhoda gledali da udovoli Allahovi i Đallašanu na prijateljima, pa i Allah Đallašanu mu ponizio. I trebamo da budemo, da ostanemo na ono na čemu je bio Allahu Rasul sallallahu alaihi wa sallamu pozivan, a to je prije svega ust da ustera je čovjek pozivanju ka Allahu tabarik wa I da poziva onako kako je pozivao uposlenik sallallahu alaihi wa sallam. I zato imam ovdje spomenuo dva dokaza, a to je surba al-Asr, spomenuo mama imama Šafija gdje kaže imam Šafija, Da Allah dželešanun je objavio ime suo što je bilo bi dovod. Ja vas orači kao što sam neko sinoć kao da Allah ta'ala ta kaže da su kao da su osam i 5 godina gubit. Ko se mnogo i preporučuje na dobra djela, jedan drugima preporučis nje, drugimima kad drugima preporučio stepen. I spomenao reči imama Buhari i da kaže podglje da je znanje prija govora i dijela. Naći ovde se govori o važnosti znanja. Znaci znanje ideje prija govora i prija prije dijela. Zatim imam rahmetullahi alejhi gdje je spomenao drugi uvat Drugi kratki od koji je veoma bitan a to je da rekuezna Allah te ismelehu da kaže um kako počinje yani muhammad li taatuhu la tam hada sam a adab iza sokog muslimana muslimanke da nauči ova tri pitanja u al bihin ida nauči ratpun kaže prvo ان الله خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملا بل ارسل الينا رسولا كاجا първа stvar да нас е Аллах джалла шану створио и обскербио значи е ни на составио فمن اطاعه دخل الجنه ومن عصاه دخل النار فكون بودي покоран учео дженет аكون بودي на покоран учиче учиче وات учиче وفتح учиче وات обастар је драга браћо вам је битно Iako se napravi pogled čini, tako da kažemo, čini s osnovna stvar, kao da čovjek zna i zna inša ono. A to je da kaže šehe da nas je Allah stvorio i da ne me da obskim. I e čovjek kako vidi, znači vidite tako, znači, nije, stv, nije, nije stvorio samo cel. Pogledaj kako po Allah, jel šan, u svakom me da je obskim, I nije nas ostavimo bez cilja. Nego cilja radi čega nas je stvorio Allah, tabareku wa ta'ala, jeste obožavanie Allaha jel šan, ujednog jedinog. I to je ona ova stvar je nešto što daje što je uzrok čovjekove sreće na dunialu. Obratite pažnju dobro. Poznavanje mi stvari draga, kaže, uzrok čovjekove sreće na dunialu, kako pojedinca tako društva. A nepoznavanje obe stvari je uzrok nesreće kako pojedinca tako društva. Ako čovjek zna da ga lažana usvorio sa ciljem, on ima svoj cilj u životu. Ako čovjekovo sa ne znao nema cilja, on ne zna zašto da živi, kako da živi. I zato vidite ljude, čak nažalosti musulmani koji kaže Allah, ja sam kaže, umoran od ovog života, ne znam šta da radim, ne znam zašto to učinim. Taj čovjek nije spoznao cilj življeni. Taj čovjek nije spoznao, da kažemo suštinski, zašto ga Allah je lašan I onda kada si iskušavan, to iskušenje ima smisao, ima cilj. I zato pogledajte kako vjernik listi, vjernik i da kažemo nevjernik, ili onaj koji je manje, znači koji je slabog i Jesu listi i oni u stanju kada su, na primjer, bolesni? Vjernik kada je bolesna zna da mu je sve to šta? Praštanje grija, znači ne obode ga ni trl, a da mu to nije praštanje grija. Međutim, ova vam kuka, skače, ne, ne zna šta će. Znači, vjernik je uvijek, vjernik uvijek na, do, na, na, na, na, na dobiru. Druga sada ga vraća, to je što Allah je nas stvorio da ga obožava. Međutim, nije nas ostavio bez cilja, nego nam je poslao one koji će nam pojasniti te cilje, to su poslanici. Atosu poslanići. Načunaj put, kako češ, da znaš put sreči i put nesreči, spoznaj put, put poslaniča. Odnosno, konkretno je put Allahov poslaniča sallallahu, put Allahov poslaniča sallallahu alayhi wa sallam. I za to je širka, men tata'amu dakhlel janu, men a'asamu dakhlel ma'amu. Pako bude poslaniča poslaniča, il poslaniča moča u jannata, koji bude ne poslaniča u jannata. I je je spomenu, آية سورة مزمرة يقول إن أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون الرسولة نيسا من قصة لبصاليكا كويه دوكس против أس كوشده سمو فاراون وقصة لبصاليكا فعسا فرعون الرسولة فإن فاراون بيو نفسر شامل أبصاليكا فأخاذناه أخذناه أخذنا وبيلا فاسمو غا كزن لبولنام كزن فسا كنا يكون إسا كريني أدنوه ساكم يدرسو الله A znači, što je prva sa prvi vodi? Je zato pogledaj ovu sar kada mu učite. Znaci kako vam sar kako poznavanju i stvari, znači hoće da kažem ako naučite napometi od jerovismo. Kako je korisno kada drugije pozivaš. Znaci samo ovu stvar koji sam sada od nas pomenu da sediš s prijateljem, popiješ kafu, da mu pojasniš i šala da mu, da mu daš dobar ders. Da znaš da nas Allah stvorio nas i dao nam opštvo. i inja nas su stavio tako, na no, gonao posla poslanik. Da nas luta i po pitanju, ljudi misle da da razum može doći do da ovim doći do da čuti među sam. Allah tebarek wa ta'ala na poslu, poslu, poslu, poslu niki. Luka sa'eb ka ispomenu u shiikh, drugo pitanic, maču u kontekstu drugo guvada, ka'jada anna Allahe la yirda nushrek bihi šehi. Şey. Da Allahe je mrašanu mi je zadu, wa jada čini širk. Laa malakun muqarrabun, wala nabiyun mursal. I kadha ev pitanu blizni malak, i, i kadha ev pitanu poslani poslani والدليل على ذلك قوله تعالى وان المساجد لله فلا تدعوا مع الله احد اذكروا استمعوا يا سوري ان شاء الله تبارك وتعالى الجامعه سو الله هذه فنموت نموت ني وكا ميمونجا زاتي لازماتي توست دويتي ان че шта са о мионе хочет да каже ييس الله اسمه الله تبارك وتعالى نيزدوننا من الشرك اي то је оно што основни можемо си да знамо међутим моље када каже لا نبي مرسل ولا ملك مقرب نتي ближни ملك niti postani poslani. Znači ovo je ukratko ukladk odgovarane šubhe, da kažemo savremeni muširika, da odgovarane šubhe savremeni muširika. Danas oni so ljudi koji dove, brate pažno, danas oni so ljudi koji dove pone i koji su kaborovima. Znači danas so u istom puću i dovoljne i su kaborovima. A znači, ja sam govorio da znači ja sam na literaturu na našemensku, znači u kojem i svoje sledbe ljike da upućuje dovolj. Ja, ređala Allah, ja, ređala Allah, inuna, inuna, o Allahovi ljudi pomostena, pomostena. Znači, mičavaju ljudi takt in dobima. Danas, oni koji dobe onima koji su u kaborojima, bili tu smatrali dobrim ljudima, ili smatrali poslanicima, ili košto su neki mušrici uh, dozivali malike, znači, svi su oni tu došli sa jednom šubhom. Došli su sa jednom dilemom, a to je da sto osobe ili stvari koje vode ka Allahu, tabaraka wa ta'ala. I e sada ovde kad bi jedan historijat, znači dnega vraća ko bi vidjeli prva devijacija koja je nastala u prvom od prave vjere je bilo oko čega? Ko zna? Nije. Dobri ljudi, obržavanje, dobri ljudi. Oko dobri ljudi i oko kaborova. Zapravo, prva devijacija u historiji čovječanstva od prave vjere, od poslije... Kada je došlo, Huda Adama alaihissalam, Nuh ali, prva devijacija koje došla došla popitan čega popitan dobri ljudi. I to, našto spomni Allah Tvarek Ta'la u suri Nuh, ma qalu, laa tazarnu na alihatakum, laa tazarnu na waddan, wala suwa'an, wala ya'guca, wala ya'guca, wala nasra. I onirakuje, že namo je to stavljate vaja beražanstva, namo je to stavljate i nasra, i našto, nači mana koje nasra koje smo despomni. Zabili už imam Mukhari, s-Sahimu ibn Abbas radi Allah ta' da kaže nam pa sallallahu taala anhu da je to imena o rijal qoum salihin da su oni dobri ljudi isore među noh aleyh a to je načovi ljudi su bili pobožni ljudi znači pogledajte šta božanstvo oni su osim to su bili dobri pobožni ljudi pa je došao šejtan došao im je šejtan i reko kada sumrli ovi dobri ljudi došo je narod i reko zašto vi na njihovom mjestu ne bi nešto napravili Ne bih šta? Zašto ne bih nešto napravili? Pa kaže da vas to podsjeti na njihovi badat. Pa su to ljudi napravili. Je kad to napravili su učinili širk. Nis. Nisu činili širk. Činili su zabranjenu stvar, međutim, nisu još počeli da učinili širk. Znači u, tom, u toj prvoj fazi bio šta? da Znači nešto što je podsjećano na ibadit. Nego će reći osnovi dobra namjera. Tako, podsjećate na ibadit uzvišenog Allaha tabarika ta'ana. U osnovi pa šta? Dobra namjera. Znači ja kažem da je ovo u osnovi dobra dobra namjera. Međutim, kad su umrli ti ljudi koji su to uradili, došao je šeitan i i poslije rekao zašto je za, nego počeli obožavati. Pa su počeli da ih obožavaju. I tako su uzeli ta imena za božanstvo, postali su im božanstvo. Allah tabarak va kaže da su im to obožanstvo. Međutim, Kako im je tako da kažem, prišao šeitan? Znači, oni su smatrali da su to dobri ljudi. Hajde preko njih pa da dođete do Allaha. Jer su i muši i mekli, one sve što su smatrali, sve ono božanstva što su imali. Posadniji kad išo u meku, koliko je našo božanstva u meki? Sve ta božanstva, jesi li oni mislili da im oni donose, kone isti li donose šta to? Nisu. Oni su mislili da i ta božanstva približavaju Allaha. I zato Allah, tabaraka wa ta'ala, navodi u Kur'anu njihove reči da kaže Ma na'anbuduhum illa li uqarribuna ila Allah iz Mi obožavamo samo kako bi nas on oni Allah približili. I zato zapamite jednu pravdu. Muširici Mekke nisu obožavali nijedno božanstvo. Zato što su misli da oni donosi korisni šir. Nego so su obožavali zato što oni misli da oni vode ka Allah da približava. Znači muširici Mekke su tijeli blizinu Allaha. Ali su preko, preko toga i zato su postali muširici. Jel'i razumijete? I zato pogledajte što ovdje želim da se vratim na ono, ono okazivanju Nuhu alaih srana. Zato ulema kaže, znači kolika je opasnost novotarije pa makar bila dobra namjera. Zapam ti dvije odne stvari, to ćemo raditi kad budemo radili kitabu termiju. Opasnost novotarije pa makar bila dobra namjera. A druga stvar je što, što ulema kaže, da opasnost, je opasnost novotarije u tome zato što novotarija na kraju želi da čovjek odvede u kufru. Novotarija na kraju želi da čovjek odvede gdje? U kufru kao što to učinila ovdje. I kao što je dosta novotarija, pa ste ne sve. Ima novotarija koje ne odvede u kufru, ali ima novotarija koje, koje vode u kufru. I zato je opasnost novotarija toliko. Još jednom ponavljam, iz onoga događaja, iza vremena Nuhali i Sala zapam te dvije stvari. A to je da je novotarija štetna pa makar imala dobru namjeru. A drugo je da je cilj novotarije i da novotarija hoće da odvede čovjeka gdje? Da ga odvede, da ga odvede u k I zato je ših Muhammed ibn Abdul Wahab, mi ćemo na kraju prejštova djel, ukratko, napisao na djelo u je nazvo Al-Hawajdu arbaa četiri temelja, četiri pravila. Je pojasnio da kažemo šubhe, odnosno dineme. To isto učinimo u svom djelu, kešfu šubuhat, otklanjanje šubhi onim ljudima koji danas tavafe oko, koji tavafe oko kabura, koju pučuju dovo ovima i tako deli. A to je da, da ima sličnosti gdje su i sliko mušici mušnici meki. Jer danas kada dođe neko, I na turbe Jodenaturbe še šeuje i od jedan djelojačku pečuntu neku šta, neđe što ima govor ugasni i od jedan Ajvatović on kaže da to da će ga to približiti Allahu te bare ko taala Ja znam čovjek mi pričao takmi Allah što kaže na narod da kulaže ko koza ne laže ko rog znači čovjek mi pričao koji je bio Ajvatović tamo jedan šije drži predavanje znači zvanično predavanje nije da kupi ovako ona zvači i kaže ljudi e kaže ljudi ne možete vi ka... tako znači spomenom ime čovjek kaže e, ljudi ne možete vi kod Allaha tako lahko ono kaže ti doća ko u firmi imaš ko direktor a nego moraš ملك sekretara prvo ja kaže oboti kaže sekretara ode kaže pre kogoga i ti koji koje postani od Allahe tebareku ta'ala. I zato je kao što ćmo i ti kasni Allaho postani sallallahu alihi wa sallam zabraniva u ludma da pretiraju po pitanju la tu turuni kema atrati il nasara te'i isabni mreka. Nemo i te pretiriva po kao što su krišćani pretirali po pitanju Isaa po pitanju Isaa Sinaa po pitanju Isaa Sinaa mreka. Zati je šeik rahmatullahi alihi ispomenu o treće pitanju ondruko bodu. A to je da kaže la je južu men ataha ar rasula وبحد الله لا يجوز لهم ولاهات من حاد الله ورسوله ولو كان اقرب قريب كان يعني дозвољено кономе кои се покорјо лоза то он стато одде доде пања а ај зошто па да може може било да засива може саче може добро добро то је да каже шех каже ко се покор ووحد الله ويقول الله برجاء ستوهيدا لا يجوز له موالات من حاد الله ورسوله نحن نمو دزماني ومعه في الواني سأنيم كي ستسرسلوا الله ونقوم بسانيكو ولو كان أقرب وقريب بمكر مبيو ناي بليجي رجاء يودا يسلم يس ريش الله تبارك وتعالى إذا لا تجد قوما يؤمنون بإله وليوم آخر وادون من حاد الله ورسوله ولو كان Nečeš način arad, koje vjeruje Allah, jisud nidan, a da prijatelju savo nim, koje supraslavne Allah, njegovom postaniku, pamaknem bi ili otčivi, pamaknem bi ili simavi, i tako da li ajeta suhli mnuda. Ači samim šeikh, rahmatullu dana, da nam da ne, jedna veliko je pravilo al wal-barā, ľuubavi i mrzni, ujma Allah, t'bārkhu ta'ala. Inači, dragi, brač, uva temati, ka jedna ujusnava islama, ato je al wal-barā, ľuubav i mrzni, ujma Allah, t'bārk Znači, s obzirom od ovih kretkih komentarija, jat se kretko naovo samiti. Međutim, nao vam je da to znate. A to je da je ljubav i mržnje ujma Allaha tabarak wa ta'ala jedna od stvari, jedna od principa šariata. A to je da voliš ujma Allaha tabarak wa ta'ala i da mrziš ujma Allaha tabarak wa ta'ala. Znači, kada nekoga voliš, voliš ga Allaha radi. A kada nekoga mrziš, mrziš ga Allaha radi. Što to znači? To znači, na primjer, ti ako sada mrziš, Allahove ne pretele. Znači, mreziš onoga koji se boli protiv koji je naprijetil Allahu njegov posaniv, znači, mreziš ga radi njegovih dijela. Mreziš ga zato što je uh, bosanac, ili zato što je švabo, ili zato što je japanac, ne, nego radi njegovih dijela. Jer kogot uđe u vjeru, i ostavi širk, i ostavi kufr, i pokaje se Allahu te bara tabarakotana, od toga, znači on je naš brat, on je naš brat u vjeri. Pa makar ti bio iz Japana, toko naj tvoj koji ti je blizak, Pa ljudi su uspoređivali sa Allahu nikom postaniku. Nač, znači ne može da ti bude, ne može bude tvoj tvoj brat u vjeri. Ova stvar, znači al-wala mržnja u ime Allaha ima više oblika. Međutim od najvećih oblika, odnosno od bitnijeg oblika jeste pomaganje onih koji su koji napred pomaganje Oni koji su neprijatelji Islama, u njihovo pomaganje u je mržnje, u njihovo neprijateljstvo prema Islama. Na to je najveći oblika, ono al-vala, al-vera, odnosno ljubavi, je mržnje, u ima Allaha tabaraka, u ima Allaha tabaraka u ta'ana. Mađudin, kao što sam reko, u čovje je sad ulazidoste pitanja. Otoga toga je neke stvari ko izvode izvire, a neke stvari su so koje su so haram. Kao što, na primer, o ponašanju nabirnika, o dječi, o vomen, to je stvari koje je haram. Pa džutim pomaganje nevjernika u borbi pratim osamna i stvar kufra koji izvodi za Allahu te bareku taala. Pa džutim kao što reko znači ova stvar široka. A džutim odej šejh, pitun laari i ti ho da kaže da da spomenu da da jedno osnovno. A to je da nije dozvoljeno prijateljovanje sa takvim. Volabu kana aqrabu qariba makarbio, znači pa makarbio, što bi koi te najče. Zati treći uvod, pre nego što ćeš početi da govori ova tri načela jeste da je reko znači znaj Allah te ismej wa law da nači da Ibrahimova vjera. Ovdje je Žih u trećem uvodu htio da pojasni šta je Ibrahimova vjera. Zašto da pojasni šta je Ibrahimova vjera? Šta mislite zašto? Hanafije je vjera, u Koranu se spominje ono na čemu je bio Ibrahimova vjera. Zašto da se spominje Ibrahimova vjera? Ima li još nešto? Zato što Allah tabaraka wa ta'ala u Kur'anu Ibrahim a.s. navodi kao primjera, muvahjida primjera, oni koji su bili na tamhidu. Allah tabaraka wa ta'ala Ibrahim a.s. u Kur'anu navodi kao primjer oni koji su na tamhidu i koji su se protiv širka. I njegov taj pravac se naziva al-hanafija. Hanif znači onaj koji je malo skrenuo jezički, manđutim šta se misli onaj šta si mislite, menološki značuna koji ko je skreno, to jeste ostavio, je i skreno se od širka, je osto na čistom, osto na čistom temhidu. Pa odi s obzirno da ta asara toliko uspomenuta to u Kur'anu, pojasni kukratku parečenica šta je to Ibrahimova Vira. Pa kaže Ibrahimova Vira je da obožavaš Allaha tabaraka wa ta'ala i da bi načini širk. Wa <coughs> tawhidu kaže huva ifradu Allahi bil ibadah. I kad bi se Bogu izdova poslanića naučila u definiciju tabhidu. Kaže, znači Ibrahima uvira je, da obožavaj Allahi tabaraku wa ta'ala, kaže i da ga obožavaj pod tabhidu. A kaže, tabhid je bil ibadah. Da jedinu Allahi tabaraku wa ta'ala upočuješ To čemu kasnije pojastviješ. Po znači da sve vrste ibadah od doby, od oslanjania, od straha, da upočuješ samo Allahi tabaraku wa ta'ala. Znači to je tabhid. To je ifaradu Allahi bil-ibad. I onda ovdje spominješ ih, kaže, kaže najveća stvar koju je rekla, stvar, Allah, tabaraka wa ta'ala, u Kur'anu naredio je tavhid. I onda je posto toga rekao, a najveća stvar ko je Allah, jel lašanu, zabranio je širk. A širk je da Allah, jel lašanu, pripišeš nekoga u ibadetu. I ono što se možemo koristiti za ugovor šeha ovdje jeste, da znamo, draga braću, da šta? Da najveća stvar, najuzvišenija stvar koju je Kur'anu naredio na koja? je tevhid. A najveća stvar, najpoganija stvar, najgore stvar, stvar najviše zabranja u Koranu i koja? Je ja. širk. Šta je tevhid? Upučivanje ibadeta samo Allahu tebarek u ta'ala. Šta je širk? Da usmjeriš neki vid ibadeta ka nekome mimo Allaha tebarek u ta'ala. Draga bračo, islamsko učijansk, kada tevhid, kao što spomni gnebila Iza al-Hanafi, poznatih hanafijski učenjak, komentator Tahaviska, kaže تأجي القرآن كله في التوحيد تأجي قراني سبب تهيده تأجي قراني اشتا سبب تهيده قران سبب govori o tevhid ili da govori o nagradionima koji su na tevhid ili da govori o kaznionima koji su se predstave koji se شانو تأجي يا ايها الناس اعبدوا ربكم الذي خلق وجودي ابوجا الله كيف استوري Prva zabrana u Kur'anu, prva uradost je do mushafa kbdsho, istida Allah tebarakutaala ka je fala taj'alul ilaha indada. Namuita Allah drugove prepisivat. Nači prva naredba u Kur'anu je tamhid, prva zabrana u Kur'anu, prva zabrana u Kur'anu je يا صبح بس صوتك اسمع لك وانا اغني كلام الله داوي نفوسنا لنحس في اعماقنا اعماقنا